A mai műsor főszereplője Elon Musk az amerikai nagyvállalkozó, milliárdos és mérnök újító, akinek a nevéhez sok technológiai projekt és világmegváltó elképzelés kapcsolódik. Az asztaltársasággal átnézzük, hogy mi a helyzet ezekkel a projektekkel. Az önvezető autóval, a majdnem vákumban haladó csővonattal, az újrafelhasználható rakétákkal. Megrajzoljuk Musk sötét oldalát is, sőt szó lesz a játékokkal kapcsolatos viszonyáról a mai poszmodemben. Kellemes délutánt kívánok a szerkesztő rész Betyár Gábor nevében is, a mikrofonnál szilárd to Nem tévesztettük el sem a házszámot, sem a naptárban a hónapot, ez tényleg egy karácsonyi dal, ilyenkor januárban. Kicsit furcsa, de megvan az indoka, hogy miért ezt szól. Frank Sinatra természetesen. Tovább you so a, szóval a télapó megjött a városba. Ilon Mask egyik kedvenc dúdolni való dala, ezért mutatjuk itt a műsor elején, és egyébként a mai műsorban végig Ilon Mask kedvenc dalaiból adunk egy válogatást. És itt van velem a Szokásos Asztaltársaság, keleti Artúr kiberbiztonsági szakember az Informatikai Biztonság napja alapítója. Szia, Artúr! Doom, dum <gül> Pál Bernadett maskutató a Konkoli Csillagászati Intézet munkatársa. Szia, Berni! Sziasztok! És Kovács Tücsi Mihály, sci író, blogger a Galactica magazin tudományos vezetője. Ho -ho -ho! És pont befejeződött Frank Sinatra Dala, aminek örültünk, de most akkor foglalkozunk Ilon Muskkal, aki egyébként tavaly júniusban töltötte be az 50. életévét. Dél-Afrikában született de most már amerikai mérnökként, vállalkozóként írható le, multimilliárdos újító, aki ráadásul jelenleg a világ legvagyonosabb embere. Nevéhez fűződnek a PayPal, a SpaceX, a Tesla autó, a SolarCity, a The Boring Company, a Neuralink vállalkozások, a Starlink projekt és a Hyperloop megtervezése is. Ráadásul, hogy még egy aktualitást mondjak a Time Magazine tavaly az év emberének választotta. Hát ez önmagában is elegendő indokoltság, hogy beszéljünk erről az úrról, igaz? Mit gondoltak erről? Hát, hogy kedvencem az túlzás, de én bevallom őszintén csépem a fickót, szeretem, ha valaki egy kicsit őrült, és ő pont az a fajta típus, aki az őrült, és a zseni határán táncol folyamatosan, és mint a részek biciklista a vonalon, hol ezen az oldalon van egy picit, hol azon a túloldalon van egy picit, eléggé szabadszájú és makacs ahhoz, hogy fölvállaljon bármit, amit gondol és amit akar, és azt ki is mondja. Nem igazán érdekli, hogy ebben éppen a újságírókat haragítja magának, éppen valami másnak a rajongóit, vagy éppen a teljesen kiakasztja a pénzügyi felügyeletnek a szakértőit a kijelentésével. Én kedvelem a fiskot, mert az a nagy álmodozó, aki mer álmodni, és nem érim be ezzel, hogy álmodik róla, hanem meg is valósítja. Ehhez még van egy nagy adag, hát szerintem mazohizmussal határos erő benne, plusz még az, hogy képes egy 168 órás héten akár 140-150 órát is dolgozni, hogyha úgy adódik, mert annyira makacs. Egyébként ez a hírneve, ez tényleg olyan méretű lett most már, hogy szinte már-már már rockstar kategóriába sorolható Elon Musk a világban. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sokan ismerik, és nem feltétlenül tudják pontosan azt, hogy, hogy ő milyen karakter, milyen múltja van, és mivel foglalkozik. Artur, neked mikor tűnt fel a horizontodon Elon Musk? Erre már nem emlékszem. Azt tudom egyedül, hogy én soha nem tudtam őt hova rakni, a fejembe most se tudom. Több oka van ennek. Részben az, amiket Tücsi említett, hogy hol egyensúlyoz. Részben pedig az, hogy pozitóan rossz ilyen public speaker, vagy ilyen általános megszólaló, hogy jobban tetszik. Tehát nagyon-nagyon nehezen tud az emberekhez beszélni. Teljesen olyan érzésem van, mintha mint egy ilyen borzasztó, introvertált emberből próbálnám kihúzni, hogy mi a, a, a világ legnagyobb újdonsága. És ezért nekem, nekem problémám van ezzel, mert számomra a, a, a forradalmi gondolatokhoz hozzátartozik a, a forradalmi gondolatok hasonló minőségű tolmácsolása is. Egyébként, ami nekem szimpatikus benne, de erről majd úgy is fogunk még beszélgetni kicsit a műsorban, az az, hogy nagyon sok dolgot megkérdőjelez, nagyon sok dologgal kapcsolatban egy határozott, nagyon messzire a jövőbe mutató gondolatot fogalmaz meg, amire szerintem szüksége van az emberiségnek, meg szüksége van a kutatóknak is, még akkor is, hogyha ezek a gondolatok nem mindig annyira racionálisak, amennyire azt úgy gondolnánk, vagy amennyire akár ő mondja, hogy azok. Berné a csillagászok űrkutatók körében milyen a híre Ilonmasznak, illetve a te fejedben hol van ő? Én nekem akkor jelent meg először, tehát az első emlékem, amit én hozzá tudok kötni, az a, a Boring Company, amikor sapkákat meg lánkszorót árult. Tehát én nekem akkor jelent meg így a ez nem tudom, mikor volt, de, de emlékszem arra, hogyan arról beszél, hogy, hogy ez egy rettenetes ötlet egyébként lángszórókat árulni, és lánkszorókat venni is a rettenetes ötlet, de Ettől függetlenül miért, nem, Mert fán. És emlékszem, hogy engem akkor ez nagyon megfogott. Meg hát tetszettek nekem is. Nyilván én nem vettem lákszórót, de, de mondjuk még egy sapkán azért elgondolkodtam, mert nekem nagyon tetszett az a gondolat, hogy valaki tényleg úgy nevezi el a cégét, hogy az unalmas cég. Nekem ez a, ez a fajta poén tetszett. Aztán utána, hogy ugye elkezdtem csillagászként dolgozni, szerintem én még soha nem tartottam úgy bármilyen, Marsos csillagászati előadást, hogy legalább egy ember ne kérdezte volna meg, hogy és mikor megyünk a Marsra, mit gondolok a máskról? Tehát ő most már állandóan szembe jön velem, aztán pedig a Starling projekttel, hát nem éppen ette bele magát a szívembe, fogalmazzunk így. Viszont teljesen egyetértek amúgy Artúrral abban, hogy, euh, hogy én megmondom őszintén, ma hallottam őt először beszélni effektíve. Követem Twitteren, és szoktam nézni, hogy miket irogat, néha elég random, de ma hallottam először egy podcastban őt beszélni, és engem teljesen meglepett, hogy mennyire jellegtelen és unalmas, ahogy beszél abban a podcastban. Tehát valami teljesen más kommunikációs stílusra vártam eredetileg, úgyhogy engem meglepet. Pedig a sikerei miatt nagyon sokan követik és szomjú hozzák a szavait Musknak. úgyhogy például most mutatunk egy részletet abból, hogy hogyan nyilatkozott arról, hogy a 2008-as világválságot hogyan Érte túl. A 2008-as válság elég rosszul érintett. Barátoktól, rajongóktól kellett pénzt kérnem a bérleti díjakra. A Tesla tényleg kénytelen volt szembenézni a legsúlyosabb fenyegetésekkel, még a bezárással is a hármas modell gyártása során. A cég csak nyelte és nyelte a pénzt őrült módon, és ha akkor ott nem fekszünk neki megoldani a problémákat nagyon rövid időn belül, becsuklottunk volna. Extrém bonyolult problémahalmaz volt. Ekkor volt, hogy napi 22 órát dolgoztam. Legtöbbször benne uttam a gyárban, és közben minden részlegem megfordultam a festőüzemtől a kiállított tereméig. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Itt a Postmodem a Pátria Rádióban, és ma Elon Muskról beszélgetünk. Egyre több az számos autó, meg az akutöltős parkoló, azt gondolom ti is látjátok a városban. Szerintem az országban is egyre több helyen látható ilyen. Elkezdődött át a kor, amikor az elektromos autók, elektromos járművek szép lassan kiszorítják a benzines autókat és más járműveket, és évek óta lehet hallani az önvezető autók kifejlesztéséről is. Hát ebben egy ilyen úttörő szerepet szeretne betölteni a Tesla. Hol járnak most ezek? Erről beszélgessünk egy kicsit. Mit jelent itt az akkumulátor gyártás forradalma? Eljön-e a kor, amikor minden Tesla önvezető autó lesz, vagy ez egy zsákutca? Mit gondoltok erről? Artur? Én biztos vagyok benne, hogy ez, a, ez az önvezetés, ez egy, ez egy valóság, ez megvalósítható. Időnként, amikor vezetek, mint hogy így biológiailag, tehát én, tehát nem az autó hanem én magam, akkor gondolkodom rajta, hogy tulajdonképpen egy, ha egy videójáték az ennyire unalmas lenne, mint a vezetés, akkor senki nem játszon a videójátékokkal. Tehát szerintem a vezetés az egy kifejezetten, ahhoz képest amilyen bonyolult tud lenni a mi életünk, az egy relatíve egyszerű dolog. Viszont még ez is nagyon összetetté válhat bizonyos helyzetekben. És azt megfigyeltem, hogy ezeknek a helyzeteknek a kezelése az, ami az igazi nehézséget okozza, tehát amikor kell követni egy sávot, tehát azt bárki tudja követni, de amikor egyszer csak föltűnik egy fél kamion, aminek a hátára van festve egy kutya, és ezzel párhuzamosan meg valaki megdob hógolyóval, na akkor akkor mi van? Tehát ez az, a, ez az amiben érdekes lett, én, én nagyon reménykedem benne, hogy haladunk előre ezzel. Azt gondolom, ahogy egyébként, a Tesla is ezt gondolja magán, meg Elon Musk is a nem véletlenül jelentették be, hogy robotot is építenek ugye ezeken az alapokon, hogy a helyzet felismerő képességet a mesterséges intelligencia által elemzett helyzeteket, ezt a képességet ezt föl lehet használni máshol is. Úgyhogy én, én egy nagyon jó ötletnek tartom, és egy utolsó rövidér még sokak most nagyon nem fognak szeretni, de én nem szeretek vezetni. Tehát csinálom, de alapvetően mással szívesebben tölteném az időmet, és olyan nagyon szívesen átradölnék ott a vezető ülésben, és olvasom valamit, vagy néz néznék valamit, vagy beszélgetnék valakivel úgy, hogy tényleg oda figyelni. Berni, vezetés vagy önvezetés? Én nagyon irigyelem Artúrt, amiért ő úgy tudja leírni a vezetést, mint valami, ami rettenetesen unalmas. Nekem van jogosítványom már körülbelül tíz éve, de alig-alig vezetek, mert én rettenetesen félek a forgalomban. Nekem nem unalmas a vezetés, hanem egy pánikrohammal veszi föl nagyjából a versenyt. Budapesten olyan tempóban közlekednek autósok, olyan hirtelen, olyan sokan. És olyan szabálytalanul. Igen, mint én, én csak utazni szoktam, mindig hála az égnek, a legényem imád vezetni, és nagyon jól vezet. Úgyhogy én csak utazni szoktam mellett, és én még úgy is tudok pánikolni a forgalomban. Úgyhogy én abszolút önvezetéspárti vagyok, mert akkor nem kéne nekem azon stresszelni, hogy most ki, melyik sávból, mikor vág elém, meg hányan mennek még át az utolsó piroson, hanem, hanem akkor én csak utaznék, és eljutnék ából bébe. B-be. Ja jó, mert ezzel mondjuk azt mondod, hogy az önvezetés, ha elterjed, akkor mindenki önvezető autóban ül, tehát akkor az önvezető autók egymásra tudnak reagálni, Mindegyik követő lesz, nem lesz össze-vissza rohangálás, meg, meg szabálytalankodás, hanem akkor biztonságos lesz a közlekedés. Ezt akartad mondani ezzel, nem? Én személy szerint nem bánnám, hogyha helyettem vezetne az autóm. Azt viszont a közeljövőben én abszolút nem tudom elképzelni, hogy teljesen átveszik az önvezető autók a forgalmat. Azért gondolom ezt, mert szerintem nagyon sok ember van, ugye én is ismerek többet, aki imád vezetni. És nem tudom, hogy hogyan győzünk meg valakit, aki tényleg élvezi azt, hogy beleül az autójába, és akkor vált, amikor ő akar. Ugye sokan még egy automatával sem szeretnek menni, mert ő akar váltani akkor, amikor ő szeretne. Egy ilyen embert mivel győzzünk meg, hogy ő adja ki a kezéből a vezetést, ezt nem tudom. Hm. Kovács Tücsi Mihályról pontosan tudom, hogy ő szeret vezetni. Autóztunk is már együtt például a műsorunkkal kapcsolatban vidékre együtt, egy autóban, úgyhogy tudom, hogy jól is vezet Tücsi. Úgyhogy inkább tőled azt kérdezném, hogy neked a Tesla az mi, miben fontosabb? Maga az autógyártás, az önvezetés, vagy az fejlesztés? Ugye az elektromos autókhoz nagyon komolyan kell fejleszteni az akkumulátorokat. Hol van a hangsúly szerinted? Először is meg kell, hogy száfoljalak, én is utálok vezetni. Tehát nekem ez egy muszáj, és nekem is az lenne a reggel. Jó, én azt mondtam, Ma, hogy jól vezetsz. Na, ez más. Hát muszájból az ember 30 éve alatt azért már ragad az emberre valamire a sáron kívül. De én is úgy vagyok vele, hogy reggel sokkal szívesebben megfognám a kis láttémat a műanyagpárról, és a hátsülésre ülnék be, és úgy mennék be a munkájabbra, miközben előttem a tableten átpörgetném a napi dolgaimat, és az autó megvezessen helyettem. A... Önvezetés azért nagyon fontos, emellett még azért nagyon várom, hogy már 5 évvel ezelőtt az önvezetés azon a szinten volt, hogy az sofőröknek a 70%-ánál jobban vezetett már. Tehát már messze lenyomta az átlag sofőröket már minőségbe, már az elmúlt három évben már főleg azzal küzdködnek a fejleszték, hogy egy ilyen egészen spéci lehetetlen körülményekre kell reagálni. Tehát emlékszem, például egyszer egy Tesla azon ki, hogy mellette megállt egy biciklis futár, aki nem rakta el a lábát. Ilyenkor a bringások álva maradnak, és 5-10 centit mennek előre, hátra, úgy egyensúlyoznak, és ezen teljesen kiakadt a szoftver, és a mérnökök csak röhögtek a kocsiba, mert az autó hol elindult, hol nem. Mert próbálta alkalmazkodni. A másik, ami nekem nagyon fontos, pont az ilyen tényleg a nagyvárosi közlekedésnél, hogy el fog jönni az az időpont, amikor egyszerűen meg lesz mondva, hogy a lakott területen belül csak önvezető autón mehet, és nem lehet kézi vezetéssel általában aki szokott nekem, hogy ő imád vezetni. Ő mindig megkérdezem, hogy és mennyire szeretsz vezetni reggel 8 és fél 9 között a Robert Károly körúton, két kamion és egy izé között, vagy a reggeli dugóba, vagy például amikor szombat este kocsival elmentél egy buliba és besörözöl, akkor most ott hagyjam a kocsit és hívjak egy taxit, vagy akkor egy sofőrszolgálat, vagy pedig de jó lenne beülni a hátsó ülésre és ott aludni egyet hazáig, mert a kocsi ha az a vezet. Ezek csupa olyan szempont, amit sokkal érdekesebb és fontossá teszik az önvezetést. Jó, most ezzel akkor választoltál a kérdésemre, hogy az önvezetés a legfontosabb? Mert föltettem ezt a kérdést, hogy akkumulátorgyártás, az autógyártás, vagy mi itt a leglényegesebb pontja a Teslának? Én azt hiszem, hogy egyformán fontos mind a három. Tehát nagyon fontos az, hogy ő vette ennyire komolyan, hogy tényleg átállni az elektromos meghajtásra, amit az egész autóipar minden egyes szegmen se tiltakozott ellene. Pedig mi átlagembernek embernek az lenne a szempontunk, hogy tényleg a városokban, csak elektromos autók legyenek, mert abban az esetben nagyságrendekkel csökken a környezetszennyezés, a zajterhelés, minden egyéb. Persze ilyenkor lehet mondani, hogy az elektromossághoz is valahol meg kell termelni az energiát. De hogyha még, ne agy isten, gázerőműben vagy olajelőműben is termelik meg hozzá az elektromosságot, az is messze a városoktól történik valahol a pusztában, és nem a második kerületben a nyolc emeletes házak között. Olyan szinten mert előre gondolkodni és megállmonni, ami már akkor egy nagyon fontos társadalmi kérdésekre próbált megválaszthatni, és ez elég jól sikerült neki, mert egy egész iparágat rákényszerítette arra, hogy lépjen. A digitális világ érdekes. Következzen tőle egy újabb idézet, meg egy újabb kedvenc dala, amit a Team America World Police játszik. 024-ben elérhető vagyok, hogy segítsek megoldani a problémákat. Hív bár vasárnap hajnal háromkor, én nem bánom. A mai műsorunk főszereplője tehát Elon Musk, akit méltán lehet nevezni a világ egyik legismertebb vizionáriusának, vállalkozójának informatikai, vagy digitális látnokának, de most a következő percekben igyekszünk megrajzolni egy kicsit Elon Musk másik oldalát, másik arcát, mégpedig pedig Nemes Daniel informatikai vállalatvezető segítségével, aki hobbiból a csalásokat is kutatja, követi. És elárulhatom, a mi hallgatóinknak azt, hogy a Facebookon mi ugye ismerősök vagyunk, és látom, hogy naponta folyamatosan közölsz mindenféle információkat, sztorikat, sőt képeket is Elon Muskról, ezzel a címmel, hogy Napi Maszk, mert hogy annyiféle történet kapcsolódik hozzá. Először beszél már nekem arról, hogy neked személyesen van-e valamilyen ellenérzésed Elon kapcsolatban, mert azért ezekből a sztorikból átjön, hogy nagyon-nagyon keresed azt, hogy hol lehet őt megfogni. Igazából szerencsére nagyon nem kell keresni, hiszen adja magát egy csomó történet, ahol én azt gondolom, hogy meg lehet őt fogni. Inkább én onnan kezdeném, hogy engem ez az elektromos már nagyon régen érdekel, és amikor ő kijötte azzal, hogy ezt a Rolls-Royce nevű autóját majd megcsinálja, akkor én az elsők között iratkoztam föl a hírletükbe, azzal, hogy akkor elképzelhető, hogy veszek majd egy ilyen autót, aztán akkor végül is egy picit drágának bizonyult az én számomra. Az is nagyon tetszett, amikor a unokatestvéreivel unoka megcsinálták ezt a napelemes céget, ami rettentő fejlődőképesnek, tűnt a Solar City néven, és, és ez így mind nagyon tetszett nekem. És akkor eljött egy pillanat, amikor én vásároltam a Solar City-nek a részvényeiből, mert úgy gondoltam, hogy le fogja tarolni az amerikai napelemes piacot, és mindenki a házára Solar City napelemeket fog telepíteni az Egyesült Államokban. legnagyobb megdöbbenésemre az Árfolyam zuhanásba kezdett. Én is olyan picit felületesebben fogadtam el azokat a számokat, amiket a cég állított magáról, és hát ott ültem egy eléggé nagy veszteségben a részvényekkel, amikor is hirtelen a Tesla felvásárlás ajánlatot tett a cégre és, és, és fel is vásárolta. A Musk egyik cég felvásárolta a Musk másik cégét, Amivel én a veszteségemnek a nagy részét vissza is hoztam. Tehát ilyen szempontból akár hálás is lehetnénk neki, de nekem furcsa volt az egész történet, valahogy nem adta ki, hogy miért ad a Tesla ennyi pénzt ezért a cégért. Ekkor fogtál akkor... gyanút egyébként Illamaszlás szemben? Igen, pontosan egy olyan történettel, amivel én végül is jól jártam, és gyanús volt, hogy miért ad a Tesla ennyi pénzt ezért a cégért, és hát elkezdtek a kutatásaim során kiesni a csontvázak. Ezügyben egy nagyon furcsa per zajlik most az Egyesült Államokban aminek a tárgyalása az idén-nyáron várható, és hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a pernek a kimenetele, mert ez a Muskról alkotott képet nagy mértékben tudja befolyásolni, hogyha esetleg őt itt elítélik. pedig az én megítélésem szerint a bizonyítékok eléggé egyértelműek, ahogy ott a cégértékelést beállították. Hadd fókuszáljak most oda vissza, amit az elején említettem, hogy te naponta közölsz storikat, képeket maszk kapcsán a napi mask cím alatt, Szerinted mi az a legdurvább eset, ami jól összefoglalja Musknak ezt a, hát mondjuk úgy egyelőre, hogy sötét oldalát? Én azt gondolom, hogy a legdurvább az egyértelműen az, hogy saját személyes gazdagodása és sikere. Céljából felépített kártyavár emberek halálát okozza, illetve nagyon sokakat veszélyeztet. Egyrésztről az autókban halnak meg emberek, az én álláspontom szerint sok esetben az autónak a gyártási vagy tervezési hibájából fakadóan. Az önvezető Egyrészt... autókról beszélünk, tehát az önvezetés miatt halnak meg? Itt még nem is feltétlenül az önvezetésről van szó, hanem egyszerűen például gyengébb futómű alkatrészeket alkalmaznak, mert az olcsóbb. Uh -huh. És egyszerűen menet közben eltörnek az, azok a részek, amik miatt neki mennek falaknak, hídlábaknak, házaknak. Fáknak az autók, amik aztán kigyulladnak, a többi elektromos autónál sokkal gyorsabban terjed el a láng az autókban, ugye nagyon dizájnos a kilincs, ez belesimul az ajtóba, viszont hogyha elmegy az áram, akkor nem lehet kinyitni, és mire esetleg a járókelők oda érnek valami nagyobb kődarabba, vagy van hogy betörjék az ablakot, addigra szerencsétlen egyébként még élő sofőrben még az autóban több ilyen eset is volt. Nagyon sok olyan eset van, ami gyanús, hogy az autónak a saját gyorsulása amiatt történik. Tehát egy olyan gyorsulás, amikor a sofőr vélhetően nem lép a gázpedálra, csak az autó úgy gondolja, hogy itt neki most gyorsítania kell, és ugye ezek elképesztő jól gyorsuló autók, és egy pillanat alatt megállíthatatlanul belerongyolnak abba, ami éppen előttük van. Most legutóbb ugye a múlt hónapban Párizsban paltak meg többen, amikor a félváros letarolta egy ilyen elszabadult Tesla, amit egyébként egy évtizedeken át mindenféle szabálysértéstől mentesen vezet ezettő taxi sofőr az ő privát életében a családjával a háta mögött. Hát ugye lehet, hogy elkövette ő, de lehet, hogy az autó volt. Itt még a vizsgálat eredményére várunk. De gyanúsan sok ilyen eset van a Tesla-kkal kapcsolatban. A komolyabb vizsgálatát ennek az amerikai hatóságok megtagadták pont tavaly, mondvá, hogy a tesla származó információk szerint az összes ilyen esetnél a sofőr volt a hibás, aki padlógást nyomott, hiába állt a saját garázsa előtt. Uh -huh. Természetesen ez előfordulhat, csak ezek nagyon nagy számban fordulnak elő pont a tesla Tehát még egyszer, ilyen okok miatt is hallnak meg emberek. És akkor az önvezetés valóban, amiről most már a hatodik éve hallottak, Hallunk, hogy jövőre már mindenképpen kész lesz, és a több mint egy millió robotaxi fogja itt a útjainkat járni legkésőbb 2020 végéig. Friss eheti heti videók tanulsága szerint is hát eléggé drámai eredményeket ér el Ilon másnak a cége. Egyáltalán semmilyen szinten nem tűnik nemhogy megbízhatónak ez a rendszer, hanem, hanem bármilyen módon is értékelhetőnek. Óban nem alkalmaz semmiféle vezetéssel, sötétben problémák vannak, de simán egy, egy, egy egyszerű, kényelmes, nappali, tiszta, száraz időben is gond nélkül átmegy a szembe jövő egyik pillanatra a másikra, a kormányt félrelentve, tehát még csak nem is átszól hanem a kormányt félreértve, eléggé rémisztő. Nyilvánvalóan, te nem vagy nyomozó, meg nem is látsz bele ott az amerikai dolgoknak a részleteibe, vagy nem mindenbe látsz bele. Szóval, hogy kíváncsi lennék arra, hogy te mit gondolsz, hogy ez javarészt slendriánság, törvénytelenség, vagy szándékosan elkövetett csalásoknak az összessége, amit itt most összefoglaltál, vagy, vagy elmondtál akár részleteiben is. Mask és a Tesla oldaláról az én véleményem szerint ez egyértelműen egy olyan csalás, ami az ő részvényárfolyamének a felhajtására szolgált, de a hatóságok látványosan nem teszik a dolgukat, ami eléggé megdöbbentő és szomorú. Biztos vagy te benne, hogy mondjuk úgy, hogy ezen ellentmondások mögött mindenképpen Elon Musk személye található? Nyilván itt nagyon sok érdek mozdul meg, tehát például kiderült időközben, hogy az NHTS-nál az a főosztályvezető, aki a visszahívásokért felel. Nagy részvénykereskedő, mint ahogy egyébként azért elég sokan az Egyesült Államokban, csak ő éppen a Tesla részvényeivel is kereskedik, uh -huh. és ő Tesla részvényes. Így hát aztán egy visszahívás nyilván nem áll feltétlenül az ő érdekében, ami elég megdöbbentő persze, hogy ilyen előfordulhat. De hát más ilyen eseteket is láttunk. Tehát akkor összefoglalva, a hangzatos ígéreteket nem szabad elhinni, hanem érdemes, hogyha fölkelti az érdeklődésünket, érdemes utána nézni, utána olvasni, egy kicsit tartani is bizonyos dolgoktól. És akár másik oldalról is megnézni, hogy vajon igaz-e, amit ígérnek. Ez az élet más területen is így van, és én értem, és persze nekem is nagyon tetszik, hogy itt most Elon Musk és cégei megváltják a világot, és akkor itt a tiszta jövőért tesznek. Persze nyilván az emberek szeretnék, hogyha lennének ilyen kevésbé hagyományos, nem tudom, öltönyös vállalatvezetők, akik csak azért is megmutatják és megcsinálják, én is szeretném, hogyha több ilyen lenne, de valóban a hangzatos ígéreteknek érdemes egy picit utána nézni, mert ebben az esetben sajnos én azt gondolom, hogy egy óriási csalással, sőt csalássorozattal állunk szemben. Postmodem A digitális világ érdekes. Azt sohasem gondoltam, hogy könnyű lenne elektromos autót, vagy rakétát építeni. Csak azt, hogy szomorú lennék, ha nem sikerülne. De tudjátok vállalatot alapítani kicsit olyan, mint gyereket vállalni. Ti tudnátok egy gyereknek nemet mondani, ha az enni kér? Utóbb Elon Muskot hallottuk újra, egy újabb idézetet tőle, előbb pedig Nemes Dánielt és az ő véleményét hallottuk Elon Musk sötét oldaláról, és kíváncsi vagyok, hogy az asztaltársaságban mit gondoltok erről. Hát nyilván egy véleménynyel lehet vitatkozni, természetesen egy csomó tényt és adatot meg nem tudunk innen eldönteni. Artur? Hát nézzétek, először is ezt hozzá szeretném tenni, én is jól ismerem Nemes Danielt, hiszen egy iparágban dolgozunk a kiberbiztonságban, és követem én is a, a, a posztjait. Nagyon megalapozott, nagyon átgondolt, sok bizonyítékkal alátámasztott gondolatokról van szó az ő oldaláról. Tehát látszik, hogy ez nem, nem csak egy egyszerű ilyen hangulat, vagy, vagy egy megérzés, hogy itt valami nem stimmel. Vádaskodás. Vagy vádaskodás, így van. Ezzel együtt azt kell mondjam nektek, hogy nem tudom, ismeritek azt a mondást, hogy a hallgatók ismerik azt a mondást, egy angol mondást, hogy fake it till you make it. Magyarul, ami az, mit jelent, hogy hát addig mímeld, amíg végül nem tudod jól csinálni, vagy nem kezded el csinálni valójában. Mm. És hát a Szilícium Völgye ez igen igencsak jellemző. Ott nagyon gyakran csinálnak ilyen dolgokat. Nem tudom azt például, mennyire ismert előttetek, hogy ennek egyébként egy nagy művelője volt Steve Jobs, aki rengeteg olyan dolgot csinált és mutatott be a publikumnak, vagy éppen a részvényeseknek, ami még egyáltalán nem működött, kezdve az iPhone-nal egyébként. Az első bemutatója az egy nagy hack volt, ugye a tulajdonképpen. Csoda, hogy végig tudták csinálni rendesen. Tehát ez egy igen jellemző dolog, és most ugye van Elizabeth Holmes, ugye az ő neve lehet, hogy ismerős számotokra, egy hatalmas per zajlik jelenleg az, amelyek Egyesült Államokban pontosabban éppen most ért véget egy, egy ilyen per, aminek az volt a lényege, hogy ő tulajdonképpen hogyan tévesztette meg a részvényeseket azzal a vállalkozásával, ami mindenféle egészségügyi lehetőségeket ígér, és csodákat ígért a befektetőknek és az embereknek. Olyan fantasztikus dolgokat, mint amilyeneket akár Elon Musk, vagy, vagy hasonló vizionáriusok ígérnek, és ennek a, ennek a pernek az lett a, a vége, hogy elítélték a hölgyet, akár húsz évet is kaphat, és ezzel kapcsolatban egy hatalmas vita alakult ki, hogy hol van ennek a határa. Annak a határa hol van, hogy ha van egy olyan zsenink, mint például ő, akkor mennyit... Mondjuk, mondjuk kihazudhat, vagy füllenthet, mennyit vizionálhat, ha így jobban tetszik, abból, ami még nincs kész, annak érdekében, hogy ezért ezért a dolgokat elindítsa valamilyen irányba, vagy meglökje. Sokan azt mondják, még érdekes módon azok közül is, akik befektettek a cégébe, és nem kapták vissza a pénzüket, hogy ez tulajdonképpen nem olyan hatalmas nagy baj, mások pedig szirénáznak, hogy ilyet nem lehet csinálni, de az látszik, hogy ebben a dologban nagyon sok szürkezónás is van. Na, ezt csak azért mondtam, hogy talán egy picit hosszabban, mert Elon Musk dolgaiban is sokszor látom ezt a tendenciát. Tehát, hogy csomó dolgot Mond, amiről, amiről érezhető, hogy az embernek van egy kis technológiai érzéke, hogy még nem tartunk itt tehát a műsorban is fogom majd beszélni egy-két ilyen dologról, ugyanakkor mégis az az érzésem, hogy ezekre szükség van bizonyos szintig. Az a kérdés, hogy hol kezdődik mondjuk a részvényeseknek, vagy a vásárlóknak a megtévesztése, tehát hol van az a pont, amikor ha én veszek egy autót és belülök, akkor biztonságban akarom magam érezni, és nem egy ideát kergetek, hogy, hogy annak érdekében biztos érdemes meghalnom, hogy mások majd kényelmesen tudják, kényelmesen tudják az autójukban automatikus vezetést élvezni. Tehát nyilvánvalóan van -e egy határa, de hogy hol van ez a határ, ez most egy óriási vita kérdése. És a magam részéről ebben nagyon nehezen állást foglalni, egy gondolatot mondani kell, hogy szerintem szüksége van az emberiségnek olyan emberekre, mint Elon Musk, abból a szempontból. Tehát nem, nyilván nem a hazugságokra, nem a csalásra, nem a benfentes kereskedésre, nem a, a, arra, hogy emberek halljanak meg a, a termékei kapcsán, hanem arra a képességére, hogy előjárjon, mutasson, utat mutasson. Gondoljunk csak Edisonra, vele is számtalanszor előfordult ehhez hasonló dolog. Az ő termékei, és nagyon sok mindent nem tudtak abban a pillanatban, amikor bejelentette őket, valamikor nagyságrendekkel mondta fölül azt, ami valójában a termékben volt. Szóval lehet, hogy hogy erre csak szükség van, de hogy ez milyen mértékig mehet ezt nehéz megmondani. Én, amit még kiemelnék a nemes Daniel által mondottakból, az az amerikai hatóságoknak a szerepe. Tehát, hogyha igaza van Daninak ezekben a érveiben, információiban, akkor azért itt lesz mit felderíteni a következő években, és ez nem Elon Muskról szól, hanem a hatóságokról. És most lépjünk tovább, repüljünk együtt Frank Sinatra-val, Elon Musk kedvenc énekesével a Holdra. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Hát amikor Frank Sinatra énekelte a Fly Me to the Moon, akkor még előtte voltunk a holdutazásnak. Ma már inkább az a kérdés, hogy el tudunk-e repülni a Marsra. Ugye tavaly február óta tudjuk, hogy a Persze vagy nevű Marsjáró már ott is van, sőt, nem csak az amerikaiak küldtek Marsjárót erre a szomszédos bolygóra, hanem az arabok is ott köringetnek egy. Mars körül keringő egységet, meg a kínaiak is most már leszálltak a más felszínére. Szóval invázió van a Mars körül, de vajon sikerül-e Elon a nagy kedvenc célkitűzése, hogy a massa küldjön embereket. Mit, mit gondol erről Pár Bernadett Mars kutató? Hát, hogyha annyi érzesem lenne, ahányszor ezt a kérdést megkérdették tőlem, akkor roppant gazdag lennék most arra. Uh, Fú, hát én teljesen egyetértek abban itt az eddigi beszélgetés alapján is, hogy én sem tudok zöld ágra vergődni Elon musk hogy most a körő jó, vagy nem jó. Mondjuk akár csak csillagászati szempontból. Ugye mire gondolok? Például ugye neki abszolút mániája, hogyha így használhatom ezt a szót, hogy, hogy el kell jutni a marsra. És ez neki fontos, ő ezt meg akarja csinálni. Akar csinálni hozzá egy olyan rakétát, ugye ez a Starship, amit újra lehetne használni. És ezt, mondjuk ezt a nézetét abszolút tudom osztani, hogy, hogy ahhoz, hogyha az emberiség, mint egy civilizáció, szeretne átlépni az űrkorszakba, és mondjuk tényleg, nem tudom, űrbázisokat létesíteni, valami olyan, amit egy ilyen számítógépes játékban képzelnénk el, ahhoz Előbb-utóbb szükségünk van egy olyan űrhajóra, amit könnyen, gyorsan, újra lehet használni 100%-ban. Ugye ilyen űrhajó egyenlőre nem létezik, amit 100%-osan újra lehet használni. És ugye erre mindenképpen szükség lenne ahhoz, hogy eljussunk a marsra, és onnan vissza. Na most itt nálam ott kezdődnek általában a kérdések. Hallgattam most egy podcast beszélgetését, most már tavaly év évvégéről, tehát ugye 2021. december végéről, amiben ugye ismét fölteszik neki a kérdést, hogy mikor jutunk el a marsra. És ilyen nagyon hosszan, meglepően hosszan gondolkodik, én többször megnéztem, hogy nem állítottam ele véletlen a videót, és azért nem mond semmit. És végül azt mondja rá, hogy legjobb esetben 5 év, legrosszabb esetben 10, mire ember lép a marsra. És azért én... Itt bennem megszületik az a kérdés, hogy jó-jó, de milyen állapotban fognak eljutni azok az emberek a marsra? Mert hogy nem csak űrhajósokat kell oda eljuttatnunk, hanem élő űrhajósokat kell oda eljuttatnunk. És ez nem biztos, hogy öt év alatt meg lehet. Én nem látom reálisnak, hogy ezt öt év alatt meg lehessen oldani. Mi a nagy akadály, Berni, egyébként? Mi a legfontosabb akadály? Rettenetesen messze van. Tényleg jóval messzebb van, mint mondjuk a hold. Kilenc hónap, nyolc-kilenc hónapon keresztül. Életben kéne tartani valakit, aki még jól is kéne, tehát igen, azért, azért is akadnak össze a szavaim, mert annyi különböző oldalról lehet vizsgálni, hogy hányféle nehesség van abban, hogy egy embert eljuttatunk a marsra, és hogy ott életben marad, lehetőleg több, mint három percig. Hm. kell elérni azt, hogy kilépünk a földről. kell elérni azt, hogy eljutunk a földről a marsra. Itt ugye ez megint egy másik gravitációs helyzet. Utána kell elérni azt, hogy leszáll egy másik bolygón, mindenféle külső segítség nélkül, hiszen ugye nem tudunk kommunikálni élőben a Marssal túl kell élni az ottani leszállást, ahol senki nem lesz ott, hogy segítsen neki, amikor hozzá kell szoknia egy egyharmados gravitációhoz. Nem, lesz, nem, nem tud elájulni egy ágyon, és akkor mások kitolják, amíg jobban lesz hanem ezt mindezt teljesen egyedül meg kell oldani, és utána valahogy onnan vissza kéne jönni. Sőt, még valamit hadd ki. Egy korábbi műsorunkban például beszéltünk arról, hogy eh, ahhoz, hogy ennyi ideig utazik valaki csak odafelé, hát élelmezni is kell. Tehát rengeteg kaja, meg ital kell ahhoz, hogy életben maradjon addig, és aztán mi van ott? Tehát ott, ott nincsen büfé, meg nem tudom gyors étterem, ahol be lehetne gyorsan vásárolni, meg nem is teremnek meg a növények, legalábbis eddigi tudásunk szerint. Pontosan. Például a sugárzás. Bocsánat, miatt. Sos szendvics sincs. Az minden büfében van. Pedig milyen jó lenne, ugye? Érkezéskor jó este. Röviden szóval az ebben és marsutazásnak egyetlen nagyon nagy hátránya van az az ember. Pontosan. <gül> <gül> igen. És igen, ennek pontosan. ellenére Elon nagyon... azt mondja, hogy de, 5-10 éven belül sikerülni fog. Igen. Kérdés az, hogy milyen körülmények között. Tehát én a... Ugye itt említettétek ti is, hogy világ leggazdagabb embere, és ami egyébként nekem ebben a podcastban nagyon szimpatikus volt, amit elmondott, meg, mert hogy felhozzák neki is ezt, hogy hát azért ez egy elég, hogy is mondjam, elég ambiciózus terv, és hogy ő, ő inkább optimista, inkább pessimista, mit szól ehhez, amikor mások ezzel fordulnak hozzá, hogy áldárt hát ezt nem lehet megcsinálni. És ott is így elgondolkodik, és nekem nagyon tetszett, amit ott, ott válaszol, hogy neki ez, ez egy, ez egy olyan fontos dolog, amit meg kell oldani, és, és vagy meg kell oldani, vagy bele kell halni abba, hogy megpróbáljuk. És ő, ő, ő nem optimista, ő nem pessimista, őt ez az egész nem érdekli, egész egyszerűen csak csináljuk meg. Tehát mondjuk nekem ez a hozzáállása szimpatikus volt, hogy ő nem foglalkozik ezzel, hogy most ennek mennyi esélye van, hanem, hanem tegyük bele az, az energiát, meg a pénzt, aztán lesz, ami lesz. És tegyük hozzá, um, hogy a SpaceX-nek a története azt mutatja, hogy nagyon komoly sikerei vannak. Tehát megcsinálták a rakétákat, működnek a világon először a föld felszínére visszatérő rakétákat is láthattunk. Mi műsorunkban is mutattuk egyébként elképesztő látványa, hogy landol a föld felszínén egy elhasznált rakéta. A motiváció az nagyon érdekes, mert sokan, sokan a, ezt az egészet egy kicsit ilyen urigegnek gondolják, hogy hát, a, hát, hát most akkor enjünk egy másik planetára, és Musknak a hozzáállása ehhez pedig egy ilyen Muszáj típusú. Tehát ő azt mondja, hogy egyszerűen muszáj, mert előbb-utóbb el fogjuk szúrni a, a dolgot itt a Földön, és jó lenne, hogyha az emberiség az valóban egy ilyen bolygók közi, vagy egy ilyen több bolygós faj tudna lenni, és ezt valahogy végre kell hajtani egyszer. A jól átgondolt kritika arról, amit csinálsz, többet ér az aranynál is. És mindenki véleménye számít, különösen a barátoké. A barátaid általában tudják, mi a baj, de nem szeretnék elmondani, mert nem akarnak megbántani. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül igazuk van, bár elég gyakran van igazuk. A legkevesebb, amit megtehetsz, ha odafigyelsz arra, amit mondanak. Alapvetően azt hiszem, hogy az a legmegfelelőbb hozzáállás, ha abból indulunk ki, hogy nincs igazunk, hogy én, a tulajdonos vezető is be tudjam látni, hogyha tévedtem. Az igazi célod az legyen, hogy minél kevesebbet hibáz. A digitális világról érthetően. Ez a postmodern. Kicsit közhelyes az a megközelítés, hogy Elon Musk egy elég nagy játékos, vagy pedig játékosnak is tekinthető üzletember, de kíváncsi volnék arra, hogy Herpai Gergő, a TheGeek.hu főszerkesztő, aki, hát most már mondhatjuk, évtizedek óta foglalkozik játékokkal. Te minek tartod Elon Muskot? Játékosnak, egy üzletembernek, vagy a kettő keresztezésének? Hát azt mondanám, hogy a kettő keresztezése mondjuk azért a karrierje során elég sok foglalkozott. Volt, amikor közelebb állt a videojátékfejlesztéshez de hát napjainkban is egy, egy rajongó, egy, egy igazi kémer. Pontosan innen indult az ő pályája a játékfejlesztéstől. Így van, már tíz éves kora óta rajong a akkor kapott a papájától egy Commodore V20-as gépet. Ezzel nem csak játszott, ugye mindenki, aki Commodore-ozott, azt tudja, hogy lehetett programozni is rajta, uh -huh. sőt, kifejezetten reklámosztott lehetőséget. Basicben. Na, így van, Bézikben. És, és ő is készített egy játékot Bézikben, megtanulta ő is, és 12 évesen a Blastar nevű pétis játékot készített, és el is adta a PC and Office technológiának 500 dollárért. Az, az egy 12 éves gyereknek ez nem egy rossz csepp pénz. Akkor ez már egyfajta üzleti indulásnak is tekinthető. Ez akkoriban jó pénznek számított? Hát szerintem 500 dollárban napság se rossz pénz azért, de hát akkoriban persze ez 90-es években volt. 71-ben született, és ugye 12 éves volt, azt jelenti, hogy 80-as évek elején történt ez a transzakció, illetve akkor készült ezt a játékot, akkor pedig nyilván 500 dollár még nagyon jó pénz. Uh -huh. A játékos öntudatát azóta sem hagyta el Elon Musk, mert ahogy éppen tőled hallottam, van egy játék, aminek óriási nagy rajongója, ez a Cyberpunk 2077, ami ráadásul még a tesztlás autófejlesztésekre is hatott. De hogyan? Volt az a Cybertruck nevű autó, amit több helyen is és ez fokozatosan fette fel. Először csak ilyen rejtélyesen ilyeneket tweetelt hogy üdvözlünk 2077-ben, és akkor mindenki az akkor még nem, meg nem jelent Cyberpunk 2077-re tippelt, és ez a tippbe is vált. Maga az, az autó kifejezetten a Cyberpunk stílust képezi le, tehát úgy néz ki, mintha egy, egy Cyberpunk filmből kedült volna el valóságban. Elon Musk egyébként is közismerten Cyberpunk rajongó, születesen várta a Cyberpunk 2077-et. Gratulált is a fejlesztőknek, és egyébként ez kölcsönös is. A fejlesztők is kedvelik Elon Muskot, persze mérnek kedvelik, hogyha <laughs> reklámozza is őket valahol belerakták a játékba, méghozzá oly módon, hogyha az ember céges karaktert indít, akkor hogyha a játék elején bemegy a WC-be és beszélget egy társával, akkor miközben a tükörben néz és, és beszélget az illetővel, akkor megjelenik egy Elon Musk külső figura mögötte. Hm. és ilyenkor vagy azt lehet csinálni, nem foglalkozunk vele, hanem beszélgetünk tovább, vagy akár el is lehet zavarni, megkérdezni, hogy van valami probléma, és akkor így Elon Musk vállat van és elmegy. Egyfajta kameónak is tekinthető, mint Hitchcock filmjeiben. Absolut. Pár éve mutattuk még a látható műsorunkban, hogy egy parkoló Tesla autóba beszállva lehet használni az autónak a kormányát, meg egyéb kezelőszerveit, gyakorlatilag játékkontrollerként, és elő lehet hívni a, az autónak a műszerfalán egy játékot. Tehát ez akkor még egy egyszerűbb játék volt, gondolom, hogy fejlesztik ezt azóta is. Persze, hát a minden idők egyik legnépszerűbb és legkomplexebb játéka, így a háromsajta, ami azért kifejezetten, jó, hát 2015-ben jelent meg, de a mai, mind a mai napig igen és grafikája, és egy nagyon hosszú összetett, toriorientált játék, úgyhogy ilyen komplex játékokat is fel tudnak rakni. Van itt azért egy fejlemény, hogy hát ugye sok kritika érte a Teslát és Maszkot ezzel a játékbecsempészéssel, a közutakon való közlekedés, az autózás élményéhez nem nagyon fér hozzá a számítógépes játszást, tehát egyszerre a kettőt nem nagyon lehet csinálni. Igen, gyakorlatilag arról van szó, hogy tavaly decemberben, december végén bejött egy olyan -e frissítés, ami, ami kifejezetten letiltja azt, hogy a vezetés közben is lehessen játszani, így, így megakadályozva a lehetséges baleseteket. Arról egyébként nincs semmilyen konkrét információ, ez az úgynevezett passenger plane nevű alkalmazás, ezt bármilyen balesetet okozhatott -e volna, de, de hát az jobb megelőzni az ilyen ügyeket. Így van, és tehát ugyan... be is van építve ugye egy automatizmus, hogy csak akkor lehet elindítani a játékot, hogy ha parkol az autó. Akár meg is lehet kerülni? Hát elképzelhető, hogy meg lehetett kerülni, hogy nekem sajnos nincs lám, de elképzelhető, hogy, hogy valamilyen módon meg lehetett kerülni, azért hogy be ez a konkrét fixítés, hogy ez kifejezettel megvírtsa ezt a lehetőséget. Pedig azért nem át tudni azt sem, hogy a, a, ez, a, ez a konzol, ami a játékban, van, ez egy Playstation 5-hez hasonló teljesítményre képes. Ez nem semmi játékérmény, és hogyha, <gül> igen, csak rá lehet kattani a, a játékra, hogyha, hogyha egy ilyen konzol van gyakorlatilag az autóban. Még egy érdekeset tudtam meg Herpai Gergőtől, a The Gig.hu főszerkesztőjétől, pedig azt, hogy Elon Musk pályája elején a Rocket Science nevű játékfejlesztő cégnél dolgozott. Milyen érdekes a SpaceX mellé tenni ezt a nevet, Rocket Science. És akkor még egy kedvence, Andrea Bocelli. <Szorítás> Lo so che non De luce in una stanza Quando manca il sole Se non ci sei Tu come tudom, hogy Le finestre a nagyslágernek az olasz eredetiét halljuk, ugye ezt sokan a Time to Say Goodbye címmel ismerik, kontepárt így hangzik olaszul, Andrea Boccelli-től, és akkor még maradunk egy kicsit a játékos vagy virtuális valóságos világnál, pedig ugye Elon Musk nemrégiben nyilatkozta azt, hogy a Facebooknál az a bizonyos kezdeményezés metaverzum névvel, hát ez eléggé vacak dolog lesz, most így finomítottam, az eredeti kifejezés az ennél durvább volt, de majd ezzel szemben a Neuralink az milyen fontos lesz majd. Úgyhogy ezzel folytatjuk most a következő percekben. Tücsi, miről van itt szó ez a Neuralink? Ez egy virtuális valóság alkalmazás? Ez egy teljesen a számítógép és az embernek az összekötése. Ez gyakorlatilag már azóta állom, állom amióta a számítógép elkészült, hiszen abban a pillanatban, hogy az emberre rá lehet kötni a számítógépet közvetlenül az agyára, abban a pillanatban hozzáférünk hatalmas számítási kapacitásokhoz, óriási memóriatárolókhoz, komplet teljes virtuális információs bázisok, aztán az agyi működést ki lehet terjeszteni. Ennek egyetlen óriási nagy akadálya van, hogy meg kell tervezni egy olyan interfészt, ez lenne bizony, ez a bizonyos neuralink, ami a biológia, az agynak a biológiai jeleit képes átalakítani a számítógép elektronikus jeleivé. Ez az óriási kihívás, hogy hogyan lehet egy biológiai elektromos jelet számítógépes digitális jellé átalakítani. Pontosan arról van szó, hogy magában az, itt a Neuralink, magába az agyba kell beépíteni érzékelőket, nagyon sokat, és ennek a jeleit veszik kívülről. Tehát már gyakorlatilag közvetlen agy kapcsolat van. Artúl, te nagyon régóta követed ezeket a fejlesztéseket, és bennünket azzal leptél meg jó pár évvel ezelőtt, hogy te szívesen beépítenél magadba ilyen eszközöket. Igen, valóban. Én, én amúgy egy ilyen transhumanista ember vagyok, tehát nekem meggyőződésem, hogy az ember a technológiával együtt értelmezhető már most is, tekintve, hogy én sem jegyeztem meg azt a telefon telefonszámot, ami a telefonkönyvemben van, és ez csak még az egyik ilyen dolog. Másrésztről pedig azért is, mert ezek a rendszerek, ezek nagyon komolyan hozzájárulnak ahhoz, hogy az ember és a gép, ez a machine to brain, ugye ilyen interfészek és kapcsolatok, ezek nagyon nagy mértékben és gyorsan fejlődjenek, méghozzá azért is, mert már most is léteznek ilyen elektródák, amiket az agyakba, a, a, a, agyába ültetnek például olyan embereknek, akik nem tudnak mozogni, vagy nem tudják magukat kifejezni, vagy valami egyéb problémáik van, de ez ma még ö, úgy néz, tehát gyakorlatilag vállalhatatlan, tehát az embernek a fején van egy ilyen hatalmas nagy kocka, és abban rengeteg drót lóg ki, rá van kötve egy nagy teljesítményű számítógéphez, nem is hordozható, és amiben a, ez a Neuralink igazán nagyot lépett előre, az nagyon-nagyon sok dolog egyszerre, és ezt ez, ez tartom benne igazán iz, izgalmasnak, Például az elektroda számot azt fölvitték egy pár százról ezres mennyiségre. Az elektródákat a, a, a fix tűből egy ilyen nagyon puha, az agy szövetét nem károsító, semmilyen módon nem károsító elektrodákkal alakították át, és a mesterséges intelligenciával, ami az értelmezés segíti, sikerült azt is megoldani, hogy nagyon precízen tudnak bizonyos szignálokat, jeleket feldolgozni, és a kísérletek már azt is megmutatták, hogy egész konkrétan meg tudják, konkrét ingerekre tudnak reagálni, ugye a, a fizikailag bemutatott kísérleten például, amikor egy, egy malac, akinek a fejébe, az agyába be volt ültetve ez a, ez a dolog, ö, hozzáért valamivel az orrával, azt már ki tudták jelezni. Tehát észre tudta venni a mesterséges intelligenciát, ezt a mintázatot, amiről Tücsö is beszélt. Tehát összesen, ha az egészet összefoglalom, akkor egy, egy sokkal könnyebben, sokkal jobban használható meg, robotot terveztek hozzá, be beültetik, amivel nagyon gyorsan, nagyon precízen be tudják ültetni ezt, ami már a biztosítónak is szimpatikus lesz. Tehát úgy érzem, hogy nagyon sok fronton léptek komolyan, Előre, és ezzel gyakorlatilag elérhető lesz majd az, hogy mi emberek a számítógépekkel sokkal gyorsabban tudjunk kommunikálni. Ez az egész műsor, amit ma itt csináltunk, egy, egy ilyen interfész segítségével lehet, hogy egy másodperc alatt egy számítógéppel lebeszélhető, és ezzel hihetetlen lehetőségeket nyitunk meg. Nekem ez, ez, ez a szimpatikus benne. Berni? Igen, egyébként nekem is most, ahogy erről beszélgetünk, az ott eszembe, hogy akárhonnan nézzük, hogy most Elon Musk Inkább pozitív, inkább negatív, a dolgai inkább pozitívak, inkább negatívak. Egy valami, amit szerintem semmiképp sem lehet elvitatni tőle, az az, hogy bármilyen őrült ötletekkel is jön elő, mint hogy öt év múlva űrhajósok mennek a marsra, vagy hogy milyen óriási ö, űrhajókat fogunk építeni, vagy ez a Neuralink, vagy a, a, az önvezető autók alagútjai, amik áthálózzák a városok alatti régióken. De ugye ő beleteszi a pénzt, az energiát, az emberi erőforrásokat ezekbe a, a, az akár őrültnek is titulálható projektjeibe, és ettől megy előre egyébként a tudomány. Tehát még hogyha nem is sikerül ezeket megcsinálni, akkor is közben egy csomó minden fejlődik. Tehát például, és tehát mondjuk például most arra gondolok, ugye tényleg, hogy mennyi mindent uh, küldtek föl már tavaly is uh, SpaceX rakétákkal, vagy mondjuk, uh, ugye most ment föl a a James Webb űrteleszkóp, ami ahhoz már túl nagy volt, hogy beleférjen egy rakitába, rakétába, úgyhogy össze kellett hajtogatni. Na most a legközelebbi, még nagyobb űrteleszkópot azt már egy starship tervezik felküldeni az űrbe. És mondjuk én egy ilyen neuralinknek is rengeteg olyan más felhasználását, pozitív felhasználását látom, ami lehet, hogy nem az eredeti terve Elon de egyébként jó lesz rá. Tehát én szerintem ez viszont egy abszolút pozitív hozadéka ennek a Elon Musk jelenségnek, ha így lehet mondani, hogy, hogy olyan sok helyen mozdítja elő a, a technológiánkat, hogy abból nagyon sok újdonságot tudunk végül alkotni. Én soha nem adom fel. Ahhoz vagy teljesen cselekvőképtelennek kell lennem, vagy halottnak. Some Természetesen a Brian életet című filmből halljuk a híres betétdal-Monty Python. Ez is Elon Musk egyik kedvenc a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 Hát ennyi fért a mai Postmodern műsorba, köszönöm szépen a közreműködés Pál Bernadett maskutatónak, Keleti Artúr kiberbiztonsági szakembernek és Kovács Csucsi Mihálynak, Szifírónak, bloggernek. Jelentkezünk jövő héten, szintén pénteken, addig is érdemes látogatni a Postmodern YouTube csatornáját, ahol mindenféle érdekes tematikus összeállításaink találhatóak, és természetesen a többi csatornáinkról is lehet információkat kapni a postmodern.hu címen. Viszontlátásra a YouTube-on, viszont hallásra a Pátia Rádióban Szilárdgyárpadot hallották. A digitális világ érdekes.